не був з дівчатами таким, як є. Він лицедіяв, грав міського, цивілізованого, як висловився, пізніше парубка, і награна ця бравадна культура помітно блідла на тлі справжньої свіченості. Звідси і скло, і відчуженість. Я теж народився в селі, теж зустрічався з приїжджими, і хоч ми чимось різнилися, та я ніколи не почував себе серед них голим королем бо я лишався таким, як є, і інакшим не намагався бути. Але без сумніву цей вечір дуже вплинув на Івана Кириловича та якоюсь мірою штовхнув його до науки. Інша річ – дивнуватий присмак цієї оказії. Вотім то освіта дає перевагу над людьми. Воно, звісно, ніби так. Не даремно ж кажуть, ученому світ не вченому тьма, але в зовсім іншому світлі, ніж це видається загадним. Тут виникає вмотивована підозра, вже Іван і університет штурмував, аби лишитися першим хлопцем тільки вже не в селі. Та не будемо судити ближніх, то й нас не судитимуть. Час усім судія. Іван креслив макети, підписував матеріали до друку, вигадував заголовки, рубрики, шапки – Виписував гонорар за сьогоднішній номер, стругав олівці, розводив водою загусле чорнило в каламарчиках, хоч і писав авторучкою, навіть замінив вимочку у прес-пап'є. Але будь-яка робота колись та закінчується. І десь під обід він спинився, знесилений, переможений. Далі не було куди тікати. Та й вигадав би він якусь спішну роботу, робота вже не прийняла б його. Він зараз був дуже порожній до плачу. Навіть бажань жодних. Окрім одного, коли б день вернути назад, і щоб нічого не сталося, особливо недавньої суточки з хаблаком. Гідко. Справді гидуєш себе. Ніби в багні вивалявся, і вже не обмиєшся. Ненависне відчуття бруду та протягів. У всіх стінах щелини, а в щелини дме студений вітер. Ще вчора він мав ліки від цього незатишку. Піднімав трубку. На тім кінці світу дзюрчав дзвінок. І тихий голос її голос відповідав. «Інспекція слухає. Якщо всі агрономи були в роз'їзді, вона так само тихо казала. Приходьте!» Він брав блокнот і прошкував у райвиконком, інформуючи коректорів. «Я в райвиконком, за даними для передової». Він сидів просто неї з блокнотом на колінах, їх розділяв лише стіл, сонце золотило лисини канцелярських столів, запах жасмину і любистку, зраїв виконкомівського саду, і він міг промовляти, скільки захоче. Він грівся в її очах, в її ненаграній, щирій цікавості, повертався вертався до редакції, коли в грудях танула крига. Так було до вчора, але вчора він забажав волі і тепер її має. Він не шкодує, ні. Але коли-неколи буває дуже зимно і хочеться продовжити гру, явивши, що вчорашнього вечора не було. Сіль інспекції, будь ласка. Інспекція слухає, перервав дзюрчання людин голос. Іванові здавило горло, але не було часу поглузувати з власної сентиментальності. Загадний. Дані по буряках на вчора вже поступили? Так. А ваша агрономія не роз'їхалася? Ні. Дуже лаконічно. А коли роз'їдеться? Благав Іванів голос. Я не цікавилася. Сухо прошерхотіла в телефонній трубці. Пробачте. Прошу. Дуже ввічливо. До сказу. Ввічливість – найкраща форма відчуження. Сам учив її цьому. І це знущальне прошу. Від нього Що посієш, та й пожнеш Дурне прислів'є Жнуть у багато разів більше, ніж сіють Але він не бажає про це думати Раз, два, три Думай про інше, думай про інше Непогано, що Діоген був приречений на заслання Там він узявся до філософії Григорійського Сковорода І все ж Проклята Терехівка Збожеволіти можна Іван увімкнув приймача. Передавали виробничу гімнастику. Раз, два, три. Раз, два, три. І весь рік і щоранку. І хто знає скільки років. Раз, два, три. Раз, два, три.